Natorren ireletik aintzina behitz hasiko dira permanentziak familia Plangintzan hasta askan eguarditan. Bementuko lokala eskuratzeko desmarchak egiten ari dira, bayona miahitze eta angeluko erriko etxeetan. Kami sot erredonon Plangintzako kidea da, esplikatzen dauku bereiduriko zergaitik zer gaitik familia Plangintzak etxizuen urtahilean. Elde temoan nombreuz. Horain lortu dugunari begira bolonres askoz gutxiago ziren. Jendea joan baita, emeki emeki, eta gure alburuetako bat hori izanen da, albe zain talde jende txua atxikitzea. Plangintza etxidenean ugtahilean, lauziren bakarrik. Beraz nekadura izan da, baita akidura ere, beti bojokan aritzea botere publikoekin, didu laguntzak lortzeko edo entzunak izateko, Benera ezuten lokalarik, beraz bai egoera biziki zaila izan daienzat. La situazioa hiru logoi bat bolondre surbildu dira mugimendua behitz abiarazteko. Hauetan, ogoita amak pertsonek formakuntzak sigituko dituzte jendeak errezibitzeko kami sotredonan. Kondua esformez, c'est le premier but que nous poursuivons. Formatuak izan behar gira. Ha da gure lehen helburua, beraz formakuntzak eginan ditugu departamentuko elkartearekin haiek segituko gaituzte heldu diren dilabeteetan guk gero aajra ona egin dezagun publikoari anten, Azteko informazioa eginean dugu gehien bat, eta ondotik abortua aintzineko prestaketa eta gizon bortzizkeriaren biktimen segipen egiteko formakuntza aluzeagoak eginean ditugu, baina hori berantago. Bestalde familia plan gintzako kide behiek kezkaak aderazituzte, azken hilabete hauetan abortuaren eskubideak jasaitan dituen erasuei begira.